és ez megakadályozza azt, hogy a lelki pásztor bármiről beszél, amiről szeretne. And I'm sure uh, you was about for the last few weeks. És azt hiszitek, hogy nagyon szeretek a szenvedésről beszélni, hiszen az elmúlt hetekben állandóan erről volt szó. Balázs spoke about it too. Balázs is erről beszélt. Um, But there are other things to talk about in the Bible, aren't there? Nem, azért más dolgokról is lehet beszélni a Bibliával kapcsolatban. And igaz? so we come to First Peter 5. That elérkeztünk Peter első levélének 5. részéhez. And we're going to start kind of a new section, the last two sermons of First Peter, going to be talking about the Christian In the church. Az, elérkeztünk egy új részhez ebben a, a levélben, és az utolsó két tanítás ebben a levében. Ez arról fog szólni, hogy a keresztények hogyan ö, viszonyuljanak a gyülekezetbe, a gyülekezethez. Because you remember uh, Peter, a disciple of Jesus? mert emlékszek hogy péter jézusnak egy tanítványa volt no more átlagos ficco us an extraordinary with jesus akinak koráncsen volt átlagos kapcsolata jézussa and he became one of the leaders of the early church És ő lett a korai egyháznak az egyik vezetője and here he is writing a letter to the christians that are scattered throughout what is now turkey és ezt a levelet azoknak a keresztényeknek írja, akik szétszóródtak a mai Törökország területén. And says, és azt mondja, hogy azért írom ezt a levelet nektek, hogy emlékeztesselek benneteket arra, hogy miről is szól a mi hitünk. You've been born again. You have a new relationship with God. Az első ö, fejezetben és a másiknak a, a felében arról beszél, hogy újjászülettünk és új kapcsolatunk van Istennel. And then from the middle of chapter two, kind of until the end of chapter four, he says, and you have a new position in the world. És a második rész közepétől körülbelül a 4. fejezet végéig arról beszél, hogy ö, hogy egy új ö, helyünk van a világban. You, know, you used to just go along with the world eddig in all the, the sin of the world. eddig a világ útjait követtétek, és a világ bűneiben éltetek. But because of Jesus, now you, you've turned around, de most Jézus miatt megfordultatok, and you're swimming upstream. és most már az ára szemben úsztok felfelé. And, and you're, you're To és törvényszerű hogy összetűzésbe fogsz kerülni a világgal says, azt mondja az ige hogy legyünk alárendeltek és legyünk készek arra hogy szenvedjünk nem azért mert valami gonoszat cselekedtünk hanem azért szenvedjünk hogy ez Krisztusért adjuk and then here in the last Chapter of his letter he's going to talk és most az utolsó fejezetben Péter arról fog beszélni hogy most már egy új családunk van és egy új csoportba tartozunk amit úgy hívunk hogy egyház vagy gyülekezet és ez azért van amit az első fejezetnek az elején már elmondott hogy mi új and i like talking about the church és én nagyon szeretek a gyülekezetről beszélni. Because I didn't always understand it. Főleg azért, mert nem mindig értettem ezt meg. Uh, I didn't always, um, like the nem mindig kedveltem a gyülekezetet, az egyházat. Volt olyan, hogy azt gondoltam, hogy sokkal okosabb vagyok, mint a lelki pásztorom. a Just with pride, you know. Emlékszem, hogy két évet töltöttem Magyarországon, és utána visszamentem Amerikába az otthoni gyülekezetembe, és tele voltam büszkeséggel. You know, I've, I've gone to Bible school. Én jártam to Két évet feladtam az életemből, és az urat szolgáltam Magyarországon. I know a, I know a few things. Én úgy tudok már egy -két dolgot. And, and I... <laughs> oh. I'm embarrassed. Really. Kicsit szégyellem magam tényleg. I'm embarrassed at the things I said and the attitudes that were in my heart. Szégyellem magam, hogy milyen dolgokat mondtam és hogy a szívemnek milyen volt a hozzáállása. Because there wasn't love in my heart for the church. Mert egyáltalán nem volt szeretet a szívemben, a gyülekezetem iránt. And that's a problem because what's in the heart of God? És ez egy nagyon nagy probléma, mert mi van Istennek a szívében? What's in the heart of Jesus? Mi van Jézusnak a szívében? Love. For this church. Szeretet. Az Ő egyháza iránt. I think I've shared with, with you this. I think I've shared this with you before, but Paul talks about the church as a body. és gondolom, normáljáró, amik ezt hogy már beszéltünk, hogy Paul úgy beszél az egyházról, mint egy egy testről. You know, Jesus was incarnated. He came in the flesh. He had a body. Jézus a testben jött el hozzánk, tehát fizikai testtel rendelkezett. And for thirty some years he did stuff in his body. Harminc valahány évig ittél a földön és testben követette a dolgokat, tehát úgy élt, hogy volt egy teste. He, worked, he ö, dolgozott, tanult, he prédikált, gyógyított, És végül pedig ö, ö, szenvedett a mi bűneinkért testben. And then after his resurrection, some 50, 40 days, he He into És a, a feltámadása után körülbelül 40 nappal ő felment a mennybe. And so who will who is here on earth to represent Jesus? van most itt a földön, hogy Jézus képviselje? Hát, well, he still has a body. Hát, még mindig van teste. It just looks a lot different. <laughs> Csak már egy kicsit másképp néz ki. It's the body of Christ. Ez a a teste. It's the church. Az egyház. Paul talks about the body as or as the church is a body the body of christ that pár úgy beszél a az egyházról mint egy test hogy ez kristusnak a teste and we are members of that body És mi mindannyian ennek a testnek vagyunk a tagjai jezus is the head of the body jézus a feje a testnek and that body is here on earth és ez a test itt van ma is a Földön, azért, hogy szolgálja a világot, és hogy Jézust képviselje az emberek felé. To the that Jesus in the flesh. Hogy folytassa azt a szolgálatot, amit Jézus kezdett el, testi valójában. Ez az egyik képe a, az egyháznak a Bibliában. The church is a body to serve. Hogy a, az egyház, az egy test, és az a feladata, hogy szolgáljon. John has a favorite picture of the of the of the church and that's a family. Jánosnak is van egy kedvenc képe az egyházról, és ez pedig a család. If you read through his letters first, second, third John He, he says brothers, all the time, brothers. Hogyha elolvasod Jánosnak az első második harmadik levelét, akkor uh, látod, hogy állandóan azt mondja, hogy testvéreim. És nem mindig, de gyakran úgy utal Istenre, mint az ami atyánk. so we see that, that, that uh, John's favorite picture for the church is a family. You have a new family. Tehát látjuk azt, hogy Jánosnak a képe az egyházról, a kedvenc képe, az a család. Tehát, hogy nekünk új családunk van. És nagyon könnyen foghatsz egy papírt, és leír, leírhatsz arról egy listát, hogy mi az előnye annak, hogy családban él valaki. There's protection, there's provision. Védelmet élvez, és gondoskodást és az egyik legjobb dolog szerintem az a, az az oda tartozás, hogy tartozóval valahova. És ez arra is igaz, uh, arra az új családra, arra a lelki családra, ahova most már tartozunk. There's there's szintén van védelem, szintén van gondoskodás. We és szintén van oda tartozás. We belong to each other. Egymáshoz tartozunk. Right? Igaz? God is our Isten ami Father, Neki volt egy fia Jézus, all of his home. <laughs> aki az összes barátját right? hazahozta. És minket have been adopted. Örökbe Jesus is És mi az a parancsolat, you know, amit is? János folyamatosan újra és újra ad az egyháznak, tudjátok? hogy szeressük egymást, szeressétek egymást. Ő azt mondja Pál, hogy mi vagyunk egy, egy test vagyunk, akiknek az a feladata, hogy szolgáljon, János pedig azt mondja, hogy család vagyunk, és az a feladatunk, hogy szeressük egymást. And Peter has, has a picture of the church in, from chapter 2. És akkor a második részben láthatjuk, hogy Péternek is van egy képe az egyházról. If I remember Balázs taught this section. Ha jól emlékszem, a Balázs tanított erről a részről. And Peter says that we're a temple. It Péter azt mondja, hogy mi egy templom vagyunk. The Jesus is the cornerstone. Hod Jézus a sarokköv. Uh, which could either mean he's the foundation?: ami azt is jelenteti, hogy ő az alap or he's the capstone, which is where all the the buttresses come together and there's a stone that holds everything together. Van hanem és azt is jelentheti, hogy az aő, a ki Mezik, hogy ez, ez mi építészedben zárók kök köszönöm, uh -huh. ahol az összes ilyen oszlop találkozik, és ez tartja helyén az egész épületet. And I'm not sure what Peter was exactly thinking, but both both. Both are true. Nem tudom, hogy Péter pontosan melyikre gondolt itt, de bármelyikre is gondolt, mind a kettő igaz. Jesus is the, that the is built on. Hogy Jézus az az alap, amire épül az egyház. He's the rock that the wise man builds, his, builds his house on. Ő az a szikla, amire a, a bölcs ember építi a házát. But he's also the, that De ő ugyanúgy ez a záróköv is. Usually the capstone is általában ez a zárókő, ez nagyon szépen ki van faragva. Ez, it's a, it's special, ez egy különleges it's darab. Beautiful. Gyönyörű. And without it, és anélkül the roof falls in. az egész tető beszakad. Jesus is like that. Jézus is ilyen. He's not just buried underground, like a foundation, ő, ő nem unseen in the church. olyan ö, építő eleme a gyülekezetnek, akit csak itt betemetünk a föld alá, és egyetlen nem látszik. But, He is lifted up high Hanem őt magasra emeljük és ott ki van emelve. He holds it all together. Ő tartja az egészet egybe. És talán az egyik dolog amire Péter céloz az az, hogy azért vagyunk templom, hogy Isten dicsérjük. I mean, you know, all these beautiful buildings that people throughout history have made, what What did, why do they build them? Az összes gyönyörű épület, amit az emberek építettek a történelem során, miért állnak ezek? You know, why do they have names? Miért vannak ezeknek neveik? They the builder, Mert általában ezek ö, dicsőítik, vagy az építőt, or the, or the architect, vagy az építészt. Like We don't know who the architect of this building is, because this doesn't glorify anybody, right? Például fogalmunk sincs, hogy ki volt az építésze ennek az épületnek, mert ez az épület nem nagyon nicsői tud senkit. But I didn't look it up. I imagine it wouldn't be hard to find who the architect was of the... Of the here in It's a nem néztem utána, de biztos, hogy nagyon könnyen megtudhatnám, hogy ki építette itt a Tatabányai Jászai Mari Színház épületet. Ez gyönyörű, tehát biztos, fel van jegyezve, hogy ki volt az építész. But, but a beautiful building also glorifies the one who paid for it. Ö, egy gyönyörű épület, azt is magasztalhatja, aki fizetett azért, hogy ezt felépítsék. Right, that's why if you've been to Vaita, to the conference center, we we call the Zici kaszte, because Built it. <laughs> Például, hogyha vajtán jártál már akkor ezt a kastélyt, ugye úgy hívják, hogy Zicsi kastély, mert a Zicsi család fizetett azért, hogy ezt fölépítsék. Right. Like these, these, these beautiful buildings are built to glorify somebody. Tehát ezeket a gyönyörű épületeket azért építették, hogy valakit magasztaljanak vele. És azt mondja Péter a második részben, hogy nem csak ö, ö, templomok vagyunk, hanem. Papság, királyi papság. And we are and God, és azért vagyunk templom és királyi ö, papság, mm -mm. hogy Isten dicsőítsük, és neki ö, hozzunk áldozatokat. Ez még csak az okay? extra This bevezető volt. Ez a három kedvenc and, képem a gyülekezetről and és megmutatják nekünk, hogy mennyire összetett ez a kép. Van célja azzal, hogy ő minket a világban használ, és folyamatosan folytatja a szolgálatát rajtunk keresztül a világban. Hogy család, vagyis gyülekezetként, igen, családként funkcionálunk. és oda tartozást adunk azoknak, akiknek másképp nincsen, sehol nincs olyan olyan hely, ahova tartozhatnak. That the church be a place of love and healing for for the broken people of the world who've who've come to Jesus. Tehát olyan hely a gyülekezet, ahova eljönnek azok, akik Jézushoz jönnek, és szeretetet és gyógyulást találhatnak. And that God has a a plan of the church in glorifying Himself. És something beautiful something magnificent and something complex. Isten arra is használja a gyülekezetét, hogy hogy őt dicsőítsük, mm -hmm. hogy ez valami csodálatos és összetett és, és dicsőséges dolog legyen. And here in chapter five, verse to four, he, of the church. És itt az ötödik rész első négy versében meglátjuk egy másik képét a gyülekezetnek. The fold of God. A Istennek a anyája. Yeah. So we're all sheep. Tehát mindannyian bárányok vagyunk. <laughs> right, we're all sheep. Mindannyian báránykák vagyunk. Uh, yesterday we were in Csákány, Puszta, Is that what you call it? Csákányos csákányos Puszta? Puszta. Yeah. Tegnap csákányos pusztán voltunk. And we, we, saw, we saw, a bunch of sheep. És látunk egy nagy birkanyáját. And I was thinking about this morning. I'm going to talk about that. És arra gondoltam, hogy, na, pont holnap erről fogok beszélni. And I hope by the end of this message that you will és remélem hogy ennek az üzenetnek a végére ti is úgy fogjátok gondolni hogy nagyon jó az hogy van egy pástorunk egy olyan pástorunk van aki vigyáz ránk who provides for us És Remellem, hogy egy olyan üzenet lesz, amivel dicsőíthetjük Jézust mint a jó pásztort. And hopefully we'll also give you insight into how a church should work. és talán abba is betekintést nyerünk, hogy hogyan kell hogy működjön egy gyülekezet. Because he's the good shepherd. mert ő a jó pásztor. shepherd. ő a főpásztor. And everybody else that calls themselves a, a shepherd or an, a leader egy elder is just like a dog. És a többi, tehát az emberek, akik úgy nevezik magukat, hogy pásztor, lelkész vagy vezető, ők igazán nem ők a pásztorok, hanem ők csak a pulikák. Yeah, Mi ott fotkározunk és ugatunk. The do his job. Segítjük so. a pásztort, hogy el tudja végezni a feladatát. So let's, let's, see, let's see how this goes. Tehát nézzük az első négy verset. Um, go and read all four verses, please. A közöttetek lévő presbitereket, tehát kérem én, a presbitertás és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Legeltessétek az Isten körülöttetek levő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak és amikor megjelenik a főpásztor, elnyerítek a dicsőség hervathatatlan koszorúját. So we see that this is Látjuk azt, hogy ez egy buzdítás, amit Péter ad a gyülekezet vezetőinek. The first thing I want us to notice is that Peter gives this exhortation from a very humble position. És uh, látnunk kell azt, hogy Péter ezt a buzdítást egy nagyon alázatos helyzetből teszi. Verse one says, I exhort the Azt mondja, hogy a Közöttetek lévő presbitereket kérem, vagy buzdítom, mint egy társ Krisztus szenvedésének tanulja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Shepherd the flock of God that is among you. Legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. And we see that he says, I'm... És látjuk azt, hogy ő azt mondja, hogy én ugyanabban a cipőben járok, mint ti. Isten arra hívott titeket, hogy egy kis nyájat vezessetek a mai Törökország valamelyik kis szegletében, és én ugyanezt teszem. arra hívott el engem is, Isten. Nem én vagyok a pápa. <laughs> I'm I'm writing to you not as an apostle with all the authority that Christ has given me. I'm writing you as as as somebody in the same boat with you. És nem úgy írok nektek, mint egy nagy apostol, aki minden tud és így nektek, hogy mit kell csinálni, hanem úgy írok nektek mint egy társ, aki ugyanazt teszi mint ti. And we remember the last chapter of John chapter chapter 21 verse 15 és emlékezhettek a János 21, 15-re, ami az utolsó fejezet ebben a, a right. könyvben. That's when, that's when Amikor Pétert elhívta Jézus arra, hogy pásztor legyen. I'm sure he didn't that Biztos, hogy soha nem felejtette el ezt a reggelt. Right. Jesus, his Lord had died. A Jézus az ő ura meghalt. He him that ő Péter elárulta Jézust azon az estén. He out and wept. Elment és sírt. Bitterly. Nagyon keserűen. Few days later he sees the risen Lord. Néhány nappal később pedig találkozik a feltámadt Úrral. De Péter igazán nem tudta, most mit kezdjen magával, és visszament Galileába és tovább halászott. Hogy I think is a good thing. You know, until the Lord shows you a new direction, just do what Just do what you've been doing. Ami szerintem egy jó dolog. Tehát mi is így foghatjuk föl, hogyha Isten még nem hív el minket valami másra, akkor tegyük azt, amire eddig elhívott. Maradjunk abban. És well, sure akkor ő is ezt gondolta, hogy nem tudom, hogy mit tegyek. Visszamegyek Galileába, és halászok. És miután egész éjszaka uh, halászott, ott van az úr a parton. Cooking fish aki ott ugye, süti a halat. Péter végre rájön, hogy ki az, és beugrik a vízbe, kiúszik. És ahogy ott reggeliznek, megkérdezi tőle Jézus, hogy szeretsz engem? And my sheep. Akkor legelőtesz az az én nyelvem. És ezt háromszor kérdezítem tőle az útban. And uh, we could talk about that passage a lot. És erről a szak, ézige még rengeteget tudnánk beszélni. But we won't. De nem vagyunk. Just know that the Bible shows us that yes, Jesus indeed called Peter to shepherd the flock, and he used the same word, shepherd. De lényeg a lényeg ebben a részben az, hogy, hogy Jézus tényleg arra hívta el Pétert, hogy legeltesse az ő nyáját. És ez a szó, hogy legeltetés, az ugyanaz. Ott is, és itt a Péter levelében is. Péter itt nem azt mondja, hogy én itt a püspöki palotából írogatom nektek ezt a levelet. You know, take care my sheep, legeltessétek a nyájamat. I love I love to eat lamb. Mert annyira szeretek bárány enni. És télen nagyon szeretem, hogy a kabátom egy jó kis puha bárányszőrből készül. Nem, azt mondja Péter, hogy ugyanazt csinálom, mint ti. Én is koszos vagyok, I'm cold, és fázom, I'm wet, nedves a ruhám, én is ott vagyok veletek, és dolgozom azokban az árkokban, mint ti. This word, um, I think in in Hungarian it just says kérámen. Uh -huh. That word. Magyarul az van egy kérámen igen. It's kind of an interesting word. It says the the Greek word means to call alongside of. Érdekes, hogy az eredeti görögben ez azt jelenti, hogy így maga mellé hív. So you know like you can just imagine Peter. You know, Camilla, let, let me let me tell you something. Ínt, hogy a elképzelni Pétert, hogy így oda ént valakit magam mellé, hogy gyere, mondok neked valamit. Hadd bátorítsalak. Én is megjártam ezt az utat. Tudom, hogy mi mész keresztül. Come, come gyere, gyere, ide mellém. Tehát az első dolog, amit látunk ebben az igeszakaszban, hogy Péter egy nagyon alázatos helyzetből írja ezt a, ezt a részt. És akkor így folytatja a A második és harmadik versben. Which says shepherd the flock that is among you. az Isten közöttetek lévő nyáját. And then there's three three things that he, he says. Három dolgot mond ezzel kapcsolatban. Nem mondja el, hogy mi egy gyülekezeti vezetőnek a munkaköri leírása. Even say like how you your Azt sem mondja el, hogy a, a, a gyülekezetnek milyen szerkezete legyen. Mert tudjuk, hogy a mai világban annyiféle módon lehet egy egyházat egy vezetni. How many leaders, hány vezető legyen? Kihozza a döntéseket? Right, És a történelem során három alapvető mód uh, fordult elő ahogyan uh, strukturálták a gyülekezeteket. And biblical, there's a biblical, biblical historian named Lightfoot, who said that all three of these methods are visible in the és egy Lightfoot nevű uh, biblia tudós, azt mondta, hogy ez a három fajta uh, szerkezet, ez már a korai egyház, az első századi korai egyházban előfordul. The És uh, ugye ezek az emberek, ezek az emberek voltak úgymond legközelebb a tűzhöz tehát ők, ők, ők konkrétan Jézustól hallhatták a tanítást. And so I think we're going to see that it's not, it's not, the, it's not the organization That to Jesus, Tehát fogjuk látni azt, hogy Jézusnak nem a gyülekezet szerkezete számít, so mint hogy milyen a gyülekezeti vezetőknek a jelleme. Azért, mert az egyik dolog, ahogyan szerkezthető egy gyülekezet, az, az a a nyáj, vagy a, a, az emberek köré csoportosul. It looks, it looks like Ez picit úgy néz ki, mint a demokrácia. Kicsit azt hogy hangsúlyozza, hogy én se vagyok jobb nálad, te se vagy jobb nálam. Mi tegyünk ebédre? Akkor szavazzuk meg. Gúlyásra szavaz, tegye fel a kezét. Right. Töpörtös... So. Oh God. Oh. -e. De, -düle. de, -düle. de -düle. A de de lesek is pedig fel a kezüket. Oh. Right, and and so the church makes decisions like that and it's it's a very it's a, it's a it's a church of equality. Tehát Tátö az első fajta szerkezetben, ugye így demokratikus módon szavaznak az emberek, ez a az egyenlőségre alapszik ez a fajta szervezés. Uh, I suppose the church could be Could be like that in a way. és úgy gondolom, hogy biblikus módon lehet így gyülekezetet vezetni vagy összeállítani. I think it's the weakest way. De úgy gondolom, ez a leggyengébb mód. A church that's, that's structured like that can't be very dynamic. Egy ilyen fajta gyülekezet nem lehet nagyon dinamikus mozgalmas. Can't make quick. Nem nagyon lehet gyorsan döntéseket hozni. And if people become power hungry or selfish then divisions will happen. And if the human beings <laughs> are alive and are selfless, then there will be a lot of There's a second way we see uh, in our world today, and in the early church, the churches were organized, and that is, With a, around a of Van egy másik módja is annak a történelem során, meg a mai világban is, hogy hogyan szervezték a gyülekezetet, és ez, ez pedig a vezetők csoportja köré. Together to lead a church. hogy van a vezetőknek, férfiaknak egy csoportja, akik szövetségben vannak azért, hogy ők vezessék ezt a csoportot, vagyis az egész gyülekezetet. And they'll be accountable to each other. És ők elszámoltatóak egymás felé. És van a harmadik féle szerkezet, amikor egy pástor vezeti a gyülekezetet. Ugyanúgy, mint Mózesnél, hogy Isten egyembert hívott el arra, hogy vezesse az ő népét. And he he calls men to help him, he judges and to serve. Hív el embereket, hogy segítsenek neki, hogy legyenek bírák és, és vele együtt szolgáljanak. And Carry Chapel is traditionally a pastor-led. És a golgota alapjába véve ez a harmadik fajta szerkezetet képviseli. But the like I said before, these these organizations are only as strong as the character of the people running them. De hangsúlyozom, hogy ezek a, a módok, ezek csak annyira erősek, mint hogy a, a, a bennük lévő emberek, vagy a vezetőknek a, a jelleme. Tehát nem maga a szerkezet a lényeg, hanem hogy kik csinálják. And that's why we see Paul writing to Timothy and Titus, and he's saying that a pastor, a leader, an overseer should be Not addicted to wine. És ezért látjuk, hogy Pál, amikor arról ír, hogy milyen legyen egy, egy vezető, egy, egy vén, egy pásztor a gyülekezetben, a Timótaus és a Titushoz írt levelekben, akkor, akkor a jelleméről ír, hogy például ne legyen alkoholista. He, he, he should, he should, um, Jó hírneve legyen. His family should be in order. Az ő családja rendben right? legyen. Because it's about character. Azért, mert minden a jellemről szól. And Peter, the things Peter is going to share with us really have to do with the attitudes. És amiről Péter beszél itt, az igazán a hozzáállásról szól. Because you can look pretty holy and do a lot of holy things and have a Azért mert valaki nagyon szentnek tud kinézni, és olyan szentként viselkedik, de belül lehet, hogy szörnyű a hozzáállása. de, things, de mielőtt belemegyünk ezekbe, szeretnék a, a mi gyülekezetünkről mondani valamit. I thought I would say more, but I probably won't. gondoltam, hogy esetleg többet is beszélek erről, de szerintem nem fogok. Just, just tehát azt szeretném mondani, hogy én vagyok a pásztor. Good morning, I'm the pastor of this church. <laughs> Jó napot mindenkinek, én vagyok, hogy telekipásztor. Uh, God has called me to pastor this church. Isten arra hívott el engem, hogy én pásztoroljam, vezessem ezt a gyülekezetet. I'll do that to the best of my ability. És én ezt a legjobb tudásom szerint végzem. És to support me and help me. Isten ö, ö, számos Istenfélő férfit ö, hozott el ide a gyülekezetbe, akik sokat segítenek nekem és, és támogatnak. És mi rendszeresen összejövünk, imádkozunk és döntéseket hozunk. Uh, and I'm held accountable to them. És ö, én is ö, elszámoltató ható vagyok feléjük, Whenever If, if ever they're suspicious, they can ask the difficult questions. Fel velem akkor a nehéz kérdéseket. Right. And I'm also in this Calvary Chapel network of churches. I'm also accountable to Your former pastor, Jani. <laughs> és uh, ugyanígy uh, ez a gyülekezet ugye része a Golgotha mozgalomnak, és így én is uh, felelősséggel tartozom, például az előző pásztor Jani felé, a vagy a Phil felé. És vannak férfiak uh, itt a mozgalomban Magyarországon, akiknek én alárendelem magam. És azért imádkozom, és keresem az Urat, hogy adjon nekem egy víziót ezzel a gyülekezettel kapcsolatban. That we would be faithful hogy hűségesek legyünk, és jó sávfárai uh, azoknak a dolgoknak, amiket Istentől kaptunk. Hogy jó legyen a tanítás. Hogy jól szeressük egymást. That we Jesus in our és hogy a, a környezetünkben, a városainkban jól képviseljük Jézust. And that's kind of the way our works. És nagyjából így működik a mi gyülekezetünk. In case you csak Ha netán valaki volna, questions és a konkrét kérdéseitek vannak ezzel kapcsolatban, akkor to to boldogan beszélgetek veletek ezzel kapcsolatban. De menjünk tovább a második, harmadik vers. Mert Péter elmondja nekünk, hogy milyen is legyen a hozzáállása egy pásztornak. He says shepherd the flock of God. Legelőttessétek az Isten nyáját. It's God's flock. Tehát Isten nyája. Right? but it's among us. De közülünk való vagy közöttünk van. That we've been entrusted with a flock. Isten megbízott bennünket egy nyáinak a vezetésével. See, God has one flock. Tehát Istennek egy nagy nyája van. All the sheep are His. Az összes bárány az övé. But He's He's uh, given them as allotments to Under shepherds. De így részre-bontja ezt a nagy nagynájat, és ezt ilyen alpásztoroknak adja. You don't belong to me. Te nem hozzám tartozol. You don't even belong to Calvary Chapel. Nem is a Golgotához, You belong to God. Har nem Istenhez. And he says, shepherd the flock not under compulsion but willingly here's the first attitude az első pont a hozzáállással kapcsolatban az az hogy legaztessék ne kényszerből, hanem önként we shouldn't do this out of duty kötelességből tegyük ezt why miért because jesus doesn't serve us out of duty azért mert Jézus sem kényszerből szolgál minket okay Today, to the table. mikor ma majd idejöttök az Úr vacsora megvalljátok neki a bűneiteket, Jézus nem úgy állít, hogy jaj, már megint? Oké, like... oké, okay, okay, I guess I guess I have to save you. Jó, oké, okay, meg kell, hogy bocsássak neked, meg megváltalak. Nobody else will. Hát senki más nem fog ezt helyettem megcsinálni. Do the dirty work. Valakinek meg kell csinálni a piszkos munkát. I guess I'll do it. Jó, hát majd én megcsinálom. Right? And the leaders of your church, we okay, men, you have that És uh, nekünk gyülekezeti vezetőknek férfiaknak sem szabad így hozzáállnunk a anyájhoz. Hanem önként szolgáljunk. Because Jesus serves willingly. Mert ő is önként szolgál minket. The Book of Hebrews says that it was the joy set before him that he endured the cross. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy az előtte álló öröm miatt viselt el a keresztet. Jesus serves us as a good shepherd, not out of duty, but willingly. He also says not for shameful gain, but eagerly. You know, there are, there are some pastors in this world who, who treat it like a job. Tudjátok, nagyon sok lelki pásztor van a világban, akik uh, ezt a szolgálatot egy, egy uh, munkaként kezelik. Well, Oké, okay, hát ez a gyülekezet csak ennyit fizet nekem, de van egy they'll pay more. másik gyülekezet, ott magasabb a fizetés, akkor inkább oda megyek. Right pastors sok pásztor úgy áll hozzá hogy na hát már lenyomtam a heti 40 órámat i'm hát hiába van dráma ma a családodban nem nem tudok most segíteni pastors that aren't available van sok pásztor aki aki nem elérhető pastors that look at their watch too much. Aki túl sokat figyelik az órájukat pastors who, who Look at their too much. és olyanok, akik sokat figyelik a pénztárcájukat. kind family. Most természetesen mint gyülekezeti vezetőknek is szükségünk van arra, hogy bizonyos határokat szabjunk, hogy uh, legyen időnk arra, hogy a családunkkal legyünk például. De azt mondja itt Péter, hogy készségesen, buzgón szolgáljunk. We should serve not for gain, not for what we get. Nem a nyeresség miatt, nem azért, hogy majd mit kapunk ebből. Hanem hogy mit tudunk adni. We should serve és áldozatkészen kell, hogy szolgáljunk. Why? Miért? Because Jesus serves us. Azért, mert Jézus is így szolgál minket, hogy áldozatokat hoz értünk. Sokan úgy gondolkoznak Istenről, hogy ő, ő olyan kis magányos volt a mennyben, és úgy, úgy el volt keseredve amiatt, hogy senki nem dicsőíti őt. És akkor elhatározta, hogy kis emberkéket alkot, akik majd dicsőítik őt. De nem így volt. Just not true. Ez egyáltalán nem így van. God doesn't need our worship. Istennek nincs szüksége a mi dicsőítésünkre. Nem azért szolgál minket, nem, nem azért vált meg minket, mert hogy ebből ő valamit majd nyerni fog vagy kap valamit. Me. Oké, okay, meghalok a bűneidért, ha ezért te majd dicsőítesz engem. That's not the way he Nem us. így szolgál minket, hanem buzgón, iszegesen, áldozatkézen, what's expected, és azon túl, amit az emberek elvárnak tőle, because what's expected of God who we've sinned against. Azért, mert igazán amit elvárhatnánk egy Istentől, hogy látja, hogy mit védkezünk itt a Földön, hogy egyszerűen csak kipusztít minket a Föld színéről. Mert ami bűnünk az ő ellene való, és ez teljesen botrányos és, és sértő számára. És azt mondja az ige, hogy a bűnnek a oldja a halál. But God has been de Isten kegyelmes volt. He's been és türelmes. He us. Ő szolgál minket. We were enemies, mi az ellenségei voltunk. But he came, de eljött. To és alávetette magát a szenvedésnek. To save us, hogy megmentsen minket. To serve us, és hogy szolgáljon minket. Hogy ő gondoskodjon rólunk. That's our Jesus. Ez a mi Jézusunk. That's our good Ez a mi jó pásztorunk. Amikor így kóboroltunk báránykaként. Nem azt mondja, hogy ha üldögélek még a tűz mellett a jó meleg van. I'll, I'll Majd reggel megkeresem azt a bárányt. No he, he goes and he searches. Nem azonnal föláll és megkeresi a báránykát. You know, He, he serves us sacrificially, eagerly. Áldozatokat hoz értünk, úgy szolgál minket, és készségesen, buzgón van értünk. Gets, Nem azért, hogy ebből valamit kapjon, hanem hogy adni tudjon. És a harmadik dolog, amit Péter mond, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Uh, there is one thing I hear all, all the time from non-believers. Na igen, uh, gyakran hallom ezt, uh, nem hívóktól. Why they don't like the church? Hogy miért nem tetszik nekik az egyház? Because the leaders in the church manipulate people. Azért, mert az egyházi vezetők manipulálják az embereket. Now I don't think that's really fair coming from a non-believer who Love God. <laughs> Én úgy gondolom, hogy ez nem igazán fel, egy nem hívő tal, aki ugye nem szereti Istent. Say that Mert ők abba is belemagyaráznák, hogyha a Geri milyen jó gitározott, és tök jó dalokat énekeltünk, és a szívünk megmelegedett Isten felé, hogy biztos ez is manipuláció volt. But it is true. De igaz, It's not hard to find examples of churches where the pastor is dominating over the sheep. Hogy sajnos nem nehéz olyan gyülekezeteket találni, ahol a pástor domináns és, és manipulálja a bárányokat. Do this, don't do that. Ezt csináld, ne azt csináld. Don't talk back to me, I'm the pastor. Ne beszélj vissza, én vagyok a pástor. I, I, have authority. Don't, don't Én vagyok itt a tekintés, te like nem beszélsz velem. And he domineers és teljesen uralkodik a bárányok fölött. De Peter a azt mondja, hogy ez nem a megfelelő hozzáállás. And instead, we need to be examples. legyünk példaképei. For example, been talking a lot about submission. Éd elpített, nagyon sokat beszél, ugye az alárendeltségről. How would it sound to you guys if I just talked about submission but you never saw me submit to anybody? Mi lenne az, hogyha én itt beszélek nektek egy csomót az alárendeltségről, de sose látnátok azt, hogy én alárendelem magam bárkinek is? Submit to me. Rendéitek magatokot alá az én tekintetemnek. I'm the pastor. Én vagyok a pásztor. But you never see me submitted to the eldership, submitted to my my wife in in love. De soha nem látnátok azt mondjuk, hogy alávetem magam a vezetőknek, a gyülekezet vezetőinek, vagy szeretetben alárendelem magam a feleségemnek, vagy alárendelem magam a, a világnak, a hatalmainak. That's not very genuine, is it? Ez, ez nem lenne túl hiteles, igaz? Says, Don't that you're not to És Péter igazából azt mondja, hogy ne prédikálj valami olyasmit, amire nem vagy hajlandó, hogy te is megted. Ne uralkodj az emberek fölött, but be an example to them. hanem legyél példaképe you want them to learn submission? Szeretnéd, hogy megtalál, megtanulják az alárendeltséget? Submit. Akkor te rendeld magad alá. Szeretnéd, hogyha megtanulnák, hogy hogyan szenvedjenek jól ebben a világban? Then you be prepared to suffer. Akkor te is legyél kész arra, hogy szenvedj. You want them to learn how to be hospitable? Szeretnéd, hogy megtanulják, hogy hogyan legyenek vendégszeretők? Be hospitable. Akkor te legyél vendégszerető. Szeretnéd, hogy megtanulják, hogy hogyan bocsássanak meg egymásnak? Then forgive. Akkor bocsáss meg te is embereknek. You get it? értetek És miért? That's Jesus was. Mert Jézus is ezt tette. He's our good pastor. Ő ami jó pásztorunk. Nem azért jött, hogy így utasítgasson minket. Azért jött, hogy megnyerje a szívünket. And to be an to us. És hogy példaképünk legyen. Right? Ugye? I mean, did God have the... Did Jesus have Jézusnak megvolt a tekintélye ahhoz, hogy eljöjjön és megmondja, hogy mit tegyünk. Did he have the authority to come and say, Stop it, do that, go there, Megvolt a tekintélye ahhoz, hogy lejöjjön és azt mondja, hogy na az abba, ezt csináld, ne azt csináld. Did he me like Megvolt a tekintélye ahhoz, hogy azt mondja, hogy így velem ne beszél. Pilot. Pilátus, Herod, Heródes. Don't talk to me like that. Ne beszéltek velem így. You don't know who you who you talk to. Nem tudtok kiválasztani. Did he have the authority, the right to do that? Megvolt a tekintéje, Meg volt a joga ahhoz, hogy ezt mondja. Yeah. Persze. Absolutely. Teljesen. If he said, Michael. <laughs> hogy azt mondta volna, hogy Mihai? Arkanya. All of a sudden there's this big angel there with a sword. Hirtelen egy óriási right? arkanya megjelenik nagy karda. Did he have the authority? Volt a -e tekintéje yes. erre. Igen. Yes. Igen. De nem gyakorolta ezt a tekintélyét, nem élt vele azért, hogy a mi példaképünk legyen. So that's the, that's the just of the flock. Ez a lényege Péter buzdításának, hogy legeltessétek a nyájat, Not out of duty, Not out of greed, ne nyeres, Not for power, ne az uralkodás miatt. But then he also gives us an encouragement as to why we should do this. egy bátorítást arra is, hogy miért tegyük ezt. A, a negyedik versben azt mondja, hogy van egy jutalom. I like rewards. Én szeretem a jutalmakat. When I was young, I remember I used to get suckers when I was good. É, amikor kicsi voltam, emlékszem, hogy mindig nyalókát kaptam, ha right? jól viselkedtem. We like rewards. Szeretjük a jutalmakat. And uh, Balázs the seat, uh, És Balázs megemlítette a Béma uh, trónusát, ahol uh, ítélet fog zajlani. 3, 12 Az első korintus 3, 12, 15 Because tehát Jézus miatt nem fogunk Krisztus fehér ítélő széke. Elé kerülni. Nem kerülünk okay. oda ahhoz a helyhez, ahol a, a bűnöket számoltatják el. Why? Miért? Because Jesus paid for our sins. Azért, mert Jézus már megfizetett a bűneinket. judgment fell on him. Ez az ítélet okay. már ráhárult. És igazságtalan lenne akkor, hogyha ugyanazért a bűnért az ő fiát, és még utána minket is is De Pál beszél egy másik fajta ö, ítéletről is, egy másik trónus előtt, ahol a keresztényeknek is meg kell állniuk, where rewards are given ahol a, a jutalmakat servants. kapják a hűszolgák. És van három korona, amit említ az új szövetség. Ezek jutalmak. 5, 5. Ja, bocs, 5. Mit five. <tos> Akkor adta a papírt, és teljesen ezt <tos> Five, five Tehát öt korona van, but nem, nem tudom I don't know if these are like real crowns, like there's a blue crown and a red crown and a. Mm. És nem okay? tudom, hogy ezek tényleg valódi készelfogható koronák lesznek-e, hogy van egy kék, meg egy piros. Or maybe it's just a reward that has different aspects to it. Vagy lehet, hogy ez egy olyan jutalom, aminek különböző vetületei vannak. But uh, but let me just let me just um, list these for you. De hadd soroljam föl nektek ezeket. The one is uh, is in az egyik egy romolhatatlan korona. This is 1 Corinthians 9:24-25. Korintus 25 And that's where Paul says, don't you know that we're in a race? Nem tudjátok, hogy mi egy versenyben veszünk részt kérdezi Pál. I beat my body. És megostorozom a I testemet. my body. És megnevelem. And I run for the prize. És egy, egy díjért futok. Now incidentally these crowns are not the crowns of a ruler. Ezek a koronák nem egy uralkodónak a koronái. That's a different Greek word. These are crowns of victors. És a görögben más szó is utal arra, hogy egy uralkodó koronája, és ezek pedig egy győztesnek a koronái nem lesz időnk ezekbe pontosan részletesen belemenni. Írjátok le, hogy az első Korintus 24 27ig van erről hervathatatlan koszorú. He Azt mondja, hogy én egy versenyt so futok. I my body so it will obey me. Tehát megsanyargatom a testemet, hogy engedelmeskedjen nekem. And I'm to get the crown. És azért futok, hogy a hervathatatlan koszorút vagy koronát megnyerjem. And it seems that he's saying those és ez azoknak van, akik őm tudnak gyakorolni. Those who see their bodies as just obstacles. Akik úgy fogják föl, hogy a testük az csak egy akadály. A testük az csak egy, egy haldokló valami, és csak egy eszköz. Those people will receive a crown that's incorruptible. Ezek az emberek megkapják ezt a hervathatatlan koszorút. És talán azért right? ő használja Pál ezt a kifejezést, hogy hervathatatlan, mert szembesíti azzal, hogy a mi testünk az viszont elhervad. Most már 40 éve használom ezt a testet, And, uh, If I live just an average lifestyle, I've only got 25 more years of És hogyha body. átlagos 25. élet, élek akkor mondjuk még 25 évig fogom használni right? ezt a testet. Maybe I'll use it for another 40, I don't know. Mondjuk még 40 évig maximum. But one thing's for certain, this body is De going in the ground. Egy biztos, hogy ez a test az a föld kerül. This body will disappoint me. Ez a test csalódást fog nekem okozni. It will abandon me. És Elhagy engem. And and I, sometimes I feel it even now. Néha még ez már most is érzem. And Paul says that it's not your body that counts. És pállasz, mondja, hogy itt nem a testetekről van right? szó. It's about that incorruptible crown. Nem az a lényeg, hanem ez a hármat hatatlan So we use our body, we beat it, we self, we practice self-discipline in order to get the crown that doesn't. Fade, that will not us. Tehát használjuk ezt a, ezt a hervadó, haldokló testet, és, és megsanyargatjuk, megfegyelmezzük azért, hogy ezt a hervadhatatlan koronát megkapjuk. The crown is the crown of a második korona az a, az örömnek a koronája. Az első Thessalonika 2.19. Paul says, Who is our hope, our rejoicing, our crown? Uh, kérdezi Pál, hogy ki is volna mi reménységünk vagy örömünk koronánk? It's you. Ti vagytok. And Paul was the one who, who sowed the seeds, he's the one who reaped the harvest. What? He's, he sowed the seeds. Aha. He reaped the harvest. Pál volt az, aki elsorta magokat és, és meghozta az aratást. He the of the és ő volt az, aki megnyerte a Thessalonika belieknek a szívét. Imagine, being around, imagine being around. the throne of God. És képzeljétek el azt, hogy Isten trónusa mellett áll. It's awesome, right? Ez csodálatos. You know, it's like you're just in awe. Teljesen bámulatba ejt. És hogyha csak egy pillanatra leveszed a szemed Jézusról, és körbenézel, és, és tucatnyi embert látsz magad körül, mit éreznél, hogyha meglátod, hogy ott van a fiam, vagy ott van a lányom, Emlékszem, hogy beséltem neki Jézusról, és meg bemerítettem őt. There's my, there's my, there's my mother. Ott van az anyukám. I remember sharing Jesus with her. És vele is megosztottam Jézust. There's my classmate. There's my Ott van my az coworker. osztálytársam, a kollégám. Ott van az a részeg ember, akinek odattam egyszer egy traktátust és itt vannak velem Isten engem használt hogy ők ide kerüljenek The crown of ez, a, ez a, az örömnek a koronája Okay, and some of you think about evangeliz evangeliz evangelization you think like Oh, I hate that. És sokszor talán úgy gondoltok sokan az evangelizációra, hogy Jaj, nagyon utálom. It's because you're not thinking about the end. Biztos azért vagytok. Vele, mert nem a végére koncentráltok. Arra az örömre, hogy micsoda érzés lesz az, hogy ott állunk Isten előtt, és látunk embereket, akiket, akiknek az életében Isten minket használt arra, hogy odajussanak hozzá. 2. Timothy 4:8 uh, Paul talks about the crown of righteousness. A második Timóteusz 4:8-ban pél az igazság koronája Roberto. And, and this is given to all those who love the appearing of Jesus. És ez mindazoknak megadatik, akik ő, szeretik és várják Jézus megjelenését. Paul was waiting for Jesus to come. Come Jesus. Come. Pál nagyon várta, hogy Jézus eljöjjön, hogy, hogy, hogy gyere, Úr, Úr Jézus. És azt mondja, hogy vár engem az igazság koronája. Pál tisztában volt az összes hibájával. Azt mondta egyszer, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös. I'm the chief of sinners. Én vagyok a legnagyobb vétkes a világon. az apostol, egy missionárius. Chief of ő a legnagyobb bűnös. Pál nagyon jól tudja, hogy nem érdemli meg azt, hogy Isten jelenlétébe kerüljön. Hanem Jézus neki adja az ő igazságát és amikor Isten erre elhívja, akkor ő belép az Úr jelenlétében. És, és az igazság koronájával ő, méltónak bizonyul majd arra, hogy Jézus jelenlétében legyen. The fifth crown. Az ötödik korona azoknak adatik, akikről ma beszéltünk, akik jól szolgálják a gyülekezetet. Akik jól szolgálják a gyülekezetet akik alázatosan szolgálják a gyülekezetet. Like Mert ahogy az elején is elmondtam, mivel Jézus szereti az ő egyházát, nekünk is így kell tennünk. 1. Péter 5:4, és amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. I don't believe this, is just, this crown is just for pastors. Én úgy gondolom, hogy ez a korona vagy koszorú nem csak a lelkipásztoroknak szól. I only it's just for the the people who occupy the office of leader in the church. Hiszem, hogy nem csak azoknak való, akik hivatalosan a gyülekezet vezetői. Because I think there are more uh, there are more in number mert úgy gondolom, hogy sokkal több olyan férfi van ebben a gyülekezetben, aki, aki méltó lenne arra, hogy vezető legyen, mint a vezetői hely van úgymond a gyülekezetben. And, and we know that és tudjuk azt, hogy a vezetés az nem csak a, a, a különböző pozíciókról szól, but it's about influence. hanem a hatásról, hogy milyen hatást fejtesz ki emberekre. If you're teaching Sunday school. Hogyha a vasárnapi iskolában tanítasz, You're influencing your family at home for Hogyha Christ. Hatással vagy otthon a családodra és Krisztushoz viselőket. és shepherding them. és őket legelteted mindnyájat. I believe this this crown is for you. Akkor hiszem, hogy te is megkapod ezt a koszorút. So G so Peter here. Tehát in Péter zárás He says, you elders in the church, shepherd the flock of God vezetők a gyülekezetben Isten nyáját, azt mondja. Uh, Nem lesz könnyű. Nem téged majd gazdaggá. Right. Don't do it because you want to be powerful. Ne azért, mert uralkodni akarsz. És akkor valaki esnek megkérdezi, hogy akkor most minek strapálja magam? és Péter azt mondja, hogy akik ezt hűségesen teszik, azokra vár a, a dicsőségnek a koronája. And what way can we Jesus, our good és uh, mi ennél jobb mód, ahogy uh, tudnánk képviselni a jó pásztorunkat, Jézust? Who was humble, meek. Aki szintén szelíd volt, és alázatos. Gentle, és gyengéd, és áldozatkész. Hogyan mi ennél jobb módja annak, hogy a világban őt képviseljük, mint hogy egyszerűen olyanná válunk, mint ő? So today as you come to the, the table, Tehát ma, ahogy idejöttök az asztalhoz, hogy the the death hogy emlékezzetek Jézusnak a halálára és feltámadására. Szeretném, ha tudnátok, hogy ő úgy van itt, mint egy jó pásztor. Nem kényszerből van itt, mert itt kell lennie, but he wants to. hanem mert itt szeretne lenni. Nem azért van itt, hogy mit kap tőlünk, but he's here to serve us, hanem azért, hogy szolgáljon minket, to us, hogy megbocsásson to nekünk, us. hogy bátorítson minket. And he's not here to Bosses around. és nem azért van itt, hogy parancsolgasson nekünk. He is a king and has every right to. Pedig ő a király, és minden joga megvan ehhez. He is to our Mégis ő a szívünkhöz szól, That we would love him more. hogy ő jobban szeressük őt. hogy és hogyha engedelmeskedünk ő, neki, akkor a szeretet motiváljon erre is, nem, nem az, hogy félünk tőle. A ő a mi jó pásztorunk. So Jön a Geri, és énekel még egy pár dalt. And you know the...